La Snickleby De Charles Dickens Dramatizare radiofonică După romanul cu același titlu De Eugen B. Marian Ah, nags, în sfârșit Ce vești mi -aduci? Au sosit scrisori A, cu privire la ipotecă A, Ați greșit Cum adică? Sumația noastră s-a întors le răspuns? De împrumutat bani se pricep Dar la plată trebuie să-i strângi cu ușa nu? Știu doar atât Am primit un plic cu adresa foarte corectă uh -huh. Domnului Ralph Nickleby, Hanover Square 10, Londra Are un chenar negru Și pecetea neagră Scrisul pare de femeie Ceară neagră, zici? <laughs> Dă-l încoace să fim. Da, da, da Parcă recunosc scrisul nax Nu m-aș mira dacă ar fi murit fratele meu Nici eu nu cred că v-ați mira Și de ce crezi, stimabile, Newman nu? Pentru bunul motiv că nu vă mirați niciodată Nici măcar nu sunteți curios să deschideți scrisoare. Ah da, da, da, da. n-am încotro E chiar așa cum am așteptat A murit nepricopsitul de Geoffrey E, doamne, doamne, nu merita-mi una ca asta Totdeauna și-a găsit cel mai nepotrivit moment Ca să apară sau să dispară din scenă Are copii în viață? Păi tocmai asta e Și băiatul și fata trăiesc mm -hmm. Și văd de asemenea Doar nu suntem în India Unde dovere se urcă pe rug păstrează zgumele pentru alții, Nax Și toți trei sunt la Londra Asta e Voi fi nevoi să-i văd, Nax De râme ce-au pe capul meu Păi mine o să caut să închei cât mai repede Această neplăcută corvadă Hai și familia Da, domnule. Mulțumesc. Oh, doamne, în sfârșit. Cineva din familie, poftiți, poftiți. E atât de greu să te simți singur în vâlmășagul Londrei. Mai ales când te afli în niște cămăruțe atât de sărăcăcioase și pici pe necusă masă. Da. Aaa, ah, trebuie să fii Nicălas, nu-i așa? Acesta este numele meu, domnule. Ia în ce stă-i așa țea Da, frate, dragă, doar mântul este un oaspet de drag. Da, e, doamnă, cum te mai simți? Oh. Trebuie Știu. să te ții tare în fața durerii. Uh -huh. Eu nu-l așa procedez întotdeauna, al minteri m ruina, nu? Se poate, totuși, pierderea suferită de noi nu a fost dintre cele obișnuite. E dar n-a fost nici neobișnuită, doamna mea. În fiecare zi se duc pe lumea cealaltă soți și tați. La fel se întâmplă și cu frații. Da, tinere, și cu mop și cu motanii mezi, e la fel. Dar nu ai pomenit în misiva de despre boala de care suferea fratele meu, doamnă? Doctorii n-au putut pune moartea pe seama unei anumite boli. Noi însă avem motive întemeiate să credem că a murit de inimărea. E, asta e bună, așa ceva nu există. Oamenii mor fiindcă își frâng gâtul. Îi dă gata dropica, dar de inimă rea dă-o încolo Fleacu, zău, așa e moda acum Când un om nu-și poate plăti datorile, mare de inimă rea Iar băduva lui devine o martiră Eu cred că unii oameni nu pot muri de inimă rea Nici să vrea Le lipsește inima Dar ce vârstă are și băiatul ăsta de a crescut așa de repede mintea Și înțelege mai mult decât este Nicolae. Ei, da, Niclas are aproape 19 ani, dar este, este foarte simțitor și înflăcărat Nu zău! Și ce ai de gând să faci, tinere înțelept, ca să-ți câștigi pâinea? Să nu trăiesc pe seama mamei mele Niclas... Chiar dacă ai vrea, nici nu ai avea din ce Oricât ar fi de puțin tot ce ne-a rămas, n-o să aștept să ne sporești dumnea venitul Niclas, dragul meu, Niclas, Sirea, te, drag, te rog și eu, stăpânește Cine-ți tinere? Doamna, ce să spun? Frumos început Să trecem la fapte Creditorii v-au luat totul și ai venit la Londra ca să vezi ce pot face eu pentru voi trei A fost dorința lui Geoffrey pe patul de moarte să mă adresez mm -hmm. lui său mai mare în interesul copiilor Da, nu știu cum se face, dar de câte ori moare unii în fără avere și închipuie care dreptul să dispună măcar postum de a avere altora Ia spune, la ce se pricepe fata dumii Kate a fost crescută așa cum se cuvine Draga mea, da, spune-i unchiului tău cum stai Da, spune Da, tu. da, da de unchi, eu am ajuns mai departe cu franceza uh -huh. Știu și câteva bucați pentru pian da, Păi pe lasă, lasă, fața înlevetiță Trebuie să încercăm să te dăm o ucenică la vreun internat Dacă ar fi nevoie să te primească și acolo Auzi, pian, pian Este o fată supusă, modestă Da, păi este... da, păi da Sper că n-ai fost crescută prea boierește ca să strâng din nas la așa ceva Nu, nu, nu, nu desigur, eu mă voi strădui să fac orice mi se oferă Ca să-mi agonisesc pâinea și una de post Bine, bine, e, trebuie să dai din poate să încerci Dacă nu, poate ți va veni mai ușor cu croitoria sau cu broderia da. Așa, e, și dumneata, tinere, ai lucrat vreodată? Nu muncă. Nu mi s-a evit că câte vreme eram la școală Mi-am închipuit eu, așa v-a deprins fratele meu Nu, nici n-a terminat de multă vreme învățătura Pe care bietul lui tată s-a învrednicit să-i dea și se gândea Se gândea, că... sigur, să ajungă și el cineva într-o bună zi Vechea poveste, te gândești mereu și practic nu faci niciodată nimic Fratele meu a fost un socoti și un zăpăcit Vai de soarta dumitale, doamna Norocul și mângâierea mea sunt copiii Ce să spună, mă rog Domnule... Așadar declar că ești dornic să lucrezi. Desigur că sunt. Atunci privește aici. Adică deschideți bine urechile. E mai sănătos să vă citesc eu ce am descoperit chiar azi dimineață în ziarul Daily News. Cu gândul la prăpășirea voastră. Așa. Se caută un asistent capabil pentru maestrul Wickford Squirst de la instituția de învățământ din Hall în Yorkshire, unde elevii primesc pensiune, îmbrăcăminte decentă și instrucțiune Salariu anual 5 guine eh, Poftim, dacă pui mâna pe postul ăsta, ești om făcut Nicolas, nicolas, pare ceva... Foarte potrivit pentru tine. Săritor cum ești, sigur, sigur. Pare cum, ceva? Cum îți place ție să-ți ajuți colegii? Da, așa e, dar nu pricep cum aș putea să le iau înaintea altor candidați. Foarte folositor acestui brav director de școală și vei ajunge foarte curând să fii indispensabil. Ia gândește-te, gândește-te numai. Omul ăsta este în vârstă. Dacă moare, ai dat lovitura. Firește, îmi dau seama. Sau să presupunem că un tânăr nobil care învață acolo Prinde drag de mine și îl convinge pe taigăsul Să îl însoțesc într-o călătorie pe continent Ce-i zice unchiule? Vezi bine câte căiții s-ar deschide Și cine știe, poate un prieten de-a lui o întâlnește pe Kate Și cât e de drăgălașă să îndrăgostește de ea Cine știe? Curat cine știe Orice e cu putință? Ce fericit să fi? fii Oricum durerea despărțirii care ne așteaptă acum Nu este nimic pe lângă bucuria viitoarei revederi este un mică toată, iar Yorkshire se află tare departe de Londra Asta cam așa e Sunt absolut încredințat, unchiule, că dacă mă apuc de treabă pot câștiga mai mult de cinci guinee pe an Poți? Zău, unde mă rog? Dacă nu-ți convine situația găsită de mine, descurcă-te și singur Fără prieteni, fără bani și recomandări, bașca, nepriceperea în afaceri o să te trimite de la Ana la caiafa și ai să-ți muști degetele care ai pierdut o asemenea pleașcă Dar dacă părăsesc Londra, ce se va alege de mama și de Kate? Mm -hmm. Vanile ajung doar pentru chiria pe o lună în această umilă locuință Mă voi îngriji eu să aibă asigurate locuința și pensiunea Până când va găsi și fata, vreun un patron binevoitor. S-ar putea cu puțin noroc să găsesc un loc la o modistă și încă una venită din Italia Odată ce unchiul s-a decis să ne dăruiască o parte din timpul lui prețios Ca să ne aflăm și noi un liman Vei putea pleca liniștit, Niclas Te rog, te rog să cântărești temenic ce îți oferă unchiul, te rog Prea bine, mamă Dacă acest Dom Squares se va arăta dispus să mă ia în preajma lui Sunt gata să mi încerc norocul cu el Chiar și în New Yorkshire Pe ia el, fi pe pace Întâmplarea face să fim și cunoștințe vechi Acum se află la Londra în căutare de noi elevi și profită ca să-și caute și un asistent Adică un soi de pedagog și suplinitor Aranjez eu astfel lucrurile ca să n-aibă nimic de spus împotriva lipsei tale de experiență Dar bagă bine de seamă, Trebuie să păstrez cu dinții acest post Alminteri, nici nu mai vreau să am de-a face cu tine Nici cu mama sau cu sora ta Nu pot suferi oamenii de prin să cerșească Noi nu suntem, nici nu vom fi vreodată cerșetori Așa să știți, domnule. Tu, tu, tu. Cu atât mai bine. Am să-l trimit pe omul meu de încredere Nax în să te ducă la hanul unde a tras viitorul tău patron. O să vină la 8 dimineața. Să nu întârzii. Voi fi acolo. La revedere, pe mâine. La revedere. La revedere. La revedere. Vai, vai, vai. Credeam că un nostru are o fire atât de aprică Și cere pesicie Ei, ei, ei, am mai întâlnit la viața mea Urș cu inimă de aur Se dispensează ușor de inimă, l-ați auzit Lăsați, copii, lăsați Ceva îmi spune că este mai îngăduitor Și mai interesat de soarta noastră decât ține să pară Nu uitați, un om ca el, cu afaceri atât de mari, Are și dușmani Trebuie să știe să se și prefacă pentru ca să se apele oh. Dar mi e teamă că... E mai greu să te aperi de el Nu, mamă, nu! Purtarea lui trădează un om avar Însetat de câștig, fără pic de suflet Dar trebuie să urmezi sfatul până când voi fi în stare Să-mi croiesc singur un drum Fii, te rog, răbdător, Niclas Fii răbdător Și nu se poate să nu izbutești Fii răbdător, Niclas Ai fi un asistent foarte arătos Al unui director de școală Da, Copiii te vor iubi Așa sper, spre binele nostru oricum cred că astăzi putem prânzi cu inima mai ușoară Să nu vă prind că vă smiorc aici nu Mă bucur să te găsesc podidit de noi elevi domnul Sper că acești mucoși vor deveni Niște interni model În admirabila dumneavoastră instituție Condusă cu atâta pricepere Domnul Nicolby Ei da, da Sunt părinți care nu se sperie de în pățișarea mea vitregită de o soartă nedreaptă Mă socotesc un gentleman de cea mai aleasă virtute Cu purtări exemplare și mi-incredințează spre modelare odraslele lor Nici nu mă îndoiesc de asta, magistre Tocmai de aceea ce zice să trecem direct la treabă? Da, da, din toată inima afacerile nu se amână niciodată Aceasta este prima lecție predată elevilor care vor să se dedice comerțului despre ce este vorba? Mai întâi câteva lămuriri sunt necesare A, vă stau la dispoziție cu toate luminile științei pe care am fost în stare să o adun în trei decenii de carieră rotnică Datorită căreia băieții învață foarte repede la Dotha Boys Hall Până la ce vârstă Câte vreme le zeplătește plătește întreținerea și taxa de studii sau nu fug, domnule? Cum zici că unii fug, dar desigur că le găsești ușor în locuitor? Totdeauna, prea onorată, domnul, și fără nicio bătaie de cap, ca și cu asistenții mei Atunci avem puțin de vorbit ai dat un anunț privitor la un asistent capabil. Mm -hmm. Chiar așa, m-a costat doi penny cuvântul. Da, și, într-adevăr, îți trebuie unul. Da, de sigur. întreprindere desigur. întreprinderea noastră prosperă rapid. Perfect. Nicolaas? Da. Un... Iată-l în fața domnitare pe cel căutat. Este nepotul meu, Nicolas, proaspăt ieșit din școală, unde a învățat de toate. Bună ziua, domnule. Are capul plin de idei, dar buzunarul gol. Da, e așa. o ceară moale gata să fie modelată de mâna domnitare experte. Este. Exact omul de care ai nevoie Mă tem că tânărul nu este potrivit pentru mine Domnule... Ba da, ba da, va fi, ți-i aminte câte vreme ți-am plătit pensiune pentru micul Dică Nu, e nevoie să mai aminti Memoria este un ceasornic care din când în când mai trebuie să fie și îndreptat, nu? ce hm? drept mă cam tem, domnule... Vă ne mulțumește tinereza mea Precum și lipsa unei diplome de specialitate Ah, lipsa unei diplome Este într-adevăr o că Noi ținem să ne înarmăm elevii Cu tot ce este mai... Uite domnule e În doi timp și trei mișcări Îți voi împlățișa lucrurile în adevărata lor lumină. Uh, V-aș fi foarte îndatorat, domnule Nickelby. Da, acesta este un june, pot să-i spun chiar mocos de vreo 19 ani. <ră> Tatăl lui a murit, iar el este lipsit de mijloace și uh. relații și vrea să pășească pe drumul lui în viață. Da, Îl da. recomand minunatului așezământ cultural condus de dumneata care va fi pentru el poarta succesului dacă știe să se folosească de împrejurări și totodată să se lase folosit. Cum se cofine. <cute> nu înțelegi? Oricine trebuie să înțeleagă această situație. Firește că înțeleg și eu. Vezi, vezi chiar și el înțelege. Dar dacă cumva vreo trăznaie îndeamnă să se elege de acest prilej minunat, care nu se ivește oricărui june, mă voi socoti dezlegat de orice îndatoririle de rudă și scutit de a mai sprijinii. Nu e nevoie să mă amenințați astfel, domnule. Ori aș fi de tânăr, părintele meu m-a învățat să-mi păstrez cuvântul dat. Te, măcar cu moștenirea asta, te ales. Așadar, domnule Squares, măsoară-l bine din cap în picioare mm. și gândește-te la nenumăratele foloase Ce ți le poate aduce un tânăr voinic <gri> și zelos Da, încep, încep să-mi dau seama, ne-am înțeles ce mai... <coughs> Tinere Nicolas, da. ești angajatul meu Vă mulțumesc, e... domnule, nu veți regreta Mâine dimineață, cu un sfert de ceas mai devreme decât ați venit astăzi Să te înfințezi aici ca să luăm diligența de Yorkshire da. e, Trebuie să ducem cu noi cinci elevi și... Te voi pune la curent chiar pe drum cu însărcinările ce le vei avea de îndeplinit la școală Fiți fără grijă, domnule La opt, fără un sfert, voi fi aici cu bagajul meu Așa uh, Mă pot însoți mama și sora mea ca să ne luăm rămas bun chiar în ultima clipă <coughs> Cum să nu? Eu țin la armonia familiei <coughs> Hai, alergă să dai familiei vestea cea mare Eu mai am ceva de stabilit cu bunul tău, patron Bună ziua, domnule Scuies Bună ziua Mulțumesc bună din ziua. Mulțumesc din inimă, bună ziua să știi! Călătoria ți-am plătit-o eu, așa că nu-ți rămâne decât să-ți păstreze lanul. <laughs> da. Mai aveți ceva mai tainic să-mi spuneți? E, între oameni de lume ca noi nu e nicio taină. Nu am chef să mai dau ochii cu acest tânăr de mine încolo. Poți să-l pui la orice corvezi, nu-l cruța. Dacă începe să crăcânească sau o cu ceva din cuvânt, îl zbori Eu voi fi scăpat de o rudă calică, Iar dumneata de un asistent nepriceput Unde mai pui că vei avea și un pretext ca să nu-i dai lefa datorată Ah, domnule Nicolae, în privința asta n-am așteptat sfatul Dumitale. la La Boys Hall, voința mea este lege Știam eu că mă pot vizui pe dumneata Eh, -auzim de bine Cu bine Copii. Nu e bine să ne dreptățești omul undu-te după trăsături Da, dar tare necioplit mai arată și acest domn Squares oh, După ce că este scund și pocit Mai poartă și un petec negru peste ochiul stâng dar da. ar fi un pirat ajuns se pavă Eu caut să văd dincolo de chip numai intențiile Oricum sper să fiu mai mult în mijlocul copiilor decât față față cu el Dar dacă acest ins vulgar și chiomp este magistrul... Cum oare o să arate those boys Nu știu, nu știu nimic, Kate Yorkshire este un ținut sterb și cu oameni aspri Dar poate tocmai de aceea trebuie să ne străduim Să se aprindă și acolo măcar o luminiță a învățăturii și a bunelor purtări Eu sunt convinsă că vei avea o bună înrurire asupra elevilor <laughs> Voi încerca din răspuțere da. scumpă, mamă da. Și voi fi mereu cu gândul la voi să-mi scrieți regulat și să-mi da. spuneți cum o duceți Dacă da, sunteți da. îndeajuns de ocrotite Ce slujbă și-a găsit chei Că nu am de grijă, mă descurc eu Eu am să vă scriu cu de curând și am să vă fac părtașe La toate întâmplările prin care trec Îți vom scrie fiecare câte o filă, Nicolaas Rămas bun Mama. Fii cuvântat, fiule da. Îți vom duce dorul eu, eu știu bine că vei reuși, Nicolas. Da. Ele vor vedea în tine un prieten mai vârstnic Rămâs bună Rămas, rămas bun, Nicălăs rămas, rămas, rămas bun Rămas bun Rămas bun Domnule Domnule Stai o clipă Da? Stai o clipă Am Ceva care s-ar putea să-ți prindă bine la strâmtoare Ah, dumneavoastră era inox da. Vedeam că le conduce acasă pe mama și sora mea Le-am rugat să mă aștepte două clipe Și am alegat într-un suflet Văzând că Squares nu este prin preajmă Da Ia această scurtă misivă Și citește-o când ești sigur că nu te vede nimeni Da Vei afla ceva ce nu-ți puteam spune de față cu închiul dumii tale. Îți doresc mult noroc, mult noroc Orice ar fi în misivă îți mulțumesc că te-ai gândit la mine, domnule Nax Domnule da. Domnule, v-au niște scrisori ah, Ești foarte amabil, tinere Dați-mi voi să vi le ridic Opteți făcut un real serviciu De una din aceste scrisori depinde un însemnat import de cei chinezesc Mă bucur că am observat la timp În gânzoleala asta era păcat să vă calcem picioare scrisoarea <laughs> Până rămășa că și dumneavoastră te Da, domnule, trebuie să iau diligența de Yorkshire Te duci la neamuri ori după treburi Am fost angajat să predau la o școală de băieți din Yorkshire este primul meu post și... Nu, nu mai spune. Vă să zic că ești profesor. Splendid! Și eu și fratele meu ținem la mare cinste această breaslă, care are de luptat cu tot felul de greutăți și necazuri, dacă vrea să-și îndeplinească misiunea. Da. Da, Educația este o, o treabă însemnată și adesea bunul cel mai sigur cu care rămâne un om până la capătul vieții. M Măguliți, am încă multe de învățat. Atâta știu bine. Sufletul copilului este tare gingaș. Și te poți apropia de el fără să-l batăm, numai dacă-ți păstrezi cugetul curat și inima caldă. Da? Cu asemenea gânduri înseamnă că ți-ai ales o profesie pentru care ai chemare și putința ca să-ți dea un țiel temeinic în viață. Da? Îmi să te întreb care este numele dumneavoastră, tinere? Poate ne mai întâlnim. Mă numesc Nicolaas domnule. Bucuros da. că v-am putut fi de folos. Sunt foarte încântat de cunoștință și îți doresc să propoșești curând, fiindcă meriți, domnule Nickelby. Numele meu este Cerbul, Charles Cherbul Pe această carte de vizită este trecută adresa firmei noastre de schimb și scont Frații Cerbul, pe strada Free Needles Am să pun cartea de vizită în caseta unde voi păstra și scrisorile primite de la mama și sora mea Vă mulțumesc A, Ești orfan de tată Da e, Capul susținere. Cu însușirile de care par să faci dovadă Nu se poate să nu răzbești în viață În orice caz, de câte ori treci prin Londra Trebuie neapărat să vii să-mi faci o vizită oh. Mă interesează îndeaproape tinerii de viitor, să știi Vai, nu știu cum să vă mai mulțumesc, domnule Cerbă nici nu vă puteți închipui cât înseamnă un om amabil și încurajator pentru cineva lipsit de orice prieten. Drum bun, drum bun și spor la treabă. Încă o dată mii de mulțumiri și să știți că voi ține seama de invitația dumneavoastră. Ai o dată, Nicăl nu vrei să dispari în ultima clipă să mă lași cu flozii pe capel. Vin acum, vin acum! dă de, dei dă-i de bătaie, din călbii! Aaa, cuvântul ăsta blestemat suflet destul de tare ca să doboare și un bivol! Ufările astea, sunt grele de tot! Ai, nu fi nevolnic! A vârst, mă jucam cu așa ceva! Ei! co ai, taie adu ceva fierbinte de bău, mă voi da. Voia să-mi zburați sus pe scăr, să vă găsiți un cotlon pentru dormit. Mâine dimineață mai vedem noi. Să a înțeles? Hai! Da. Hai! Hai! Hai! Ah. Da. Hey, e, ăsta este lăcașul nostru de învățământ și luminare. Dot Boys Hall, deși... E mai bine să știi că prin părțile astea Nimeni nu-i spune astfel <laughs> ce numele ăsta sună mai frumos Pentru urechile fandosite din Londra <laughs> și dreptul drept, domnule Nu prea seamănă cu ce mă închipiam eu Aici nu prea văd unde și-ar găsi loc Un fiu de conte sau de baronet? <laughs> conte sau baroneti <laughs> Ei, lucră <look, ai. laughs> Luați mai ai multe de învățat Mark domnule director. Bun venit, domnule. Bine te-am găsit, Mike. Nu, Mike. nu cumva să-i dai mâna se o brăzniciește prea tare. i zis, Mike, unde ză țăi de n-ai venit imediat, Uți, da, rog, a? Vă rog, domnule. Am așteptat câteva minute lângă foc. Ce face? Cine ți-a spus să-i lemne și ți-a îngăduit să apringi un boc? coi da să cine cu cine te ai mă simt bine iubito cum o să-și dea seama, îndată pe pielea lor pus la malele noastre. Ce mai fac vacile? E toate! Dar porci, ce mai e cu ei? Sunt tot atât de bine ca atunci când ai plecat. Slavă Domnului! Înseamnă că ne conducem chipșii școala. Băieții sunt toți cum i-am lăsat, așa. Da, da, sunt destul de bine. Doar pe cel mic a temperatură. temperatură. Ah, nu mai spune. N-ai ia iată prefăcut, că mereu ne bagă îmbrăbele. Es, N-am mai pomenit așa îmbrăpădit tot ce facem o lipsitor. Eu zic că asta e doar curat în uh -huh. și nimeni are să schimbe părerea. N-am da. mai spus-o acum vreo șase luni ia scoate gărgăonii din cap cu bătaia și să vezi pe urmă ce zdravă în s E drept, e drept, mi-ai spus-o răspicat, iubito Vedem noi ce de Nu vă supărați, nu s-ar putea găsi vreun leac Bă, de unde sare iepurele? Uite, draga mea, am adus cu mine și un nou asistent Încheamă Nicolaus Nicolby Îmi pare bine să vă cunosc, doamnă O să vedem noi la ales într-o duzină? Tocmai pe băieța îmbrăsa cu cașul la ură. Doamne Squier, sârguința mea va putea să compenseze lipsa de experiență. La, la, Ce Lasă și tu, Ce iubito, scoie? o să facă față. Mă voi strădui din răsputere. Puteți să mă credeți ca să păstrați numele școlii. Mm, te vei strădui. De asta vom avea noi grijă, fiți sigur. Uite-ți scrisorile, mincule ah, Squier. uite da, da, scrisorile mele, îți mulțumesc, dragă mea. Ne să vedem ce ne mai pică Square, Hă? după ce sfârșești de citit O să am o mâncărică bună, mm. bună tine, Chiar așa că stare flământ <coughs> Noroc că la tinerețea lui S-a și săturat pe drum cu o mână de pesmeșu da. Cu un de brânză Dacă mai ai tu ceva o să se simtă copleșit Cum să n-am, <laughs> am niște terci de fasole <laughs> <laughs> <laughs> Lasă, lasă Nicălben, nu-i nevoie să-ți exprim Recunoștința hmm. asta e doar astă seara. De mâine vei trece sus cu băieții Și ai să da. totul cu ei <laughs> Iubito <laughs> da, Poți să-l aici astă noapte? Ce zice? <laughs> <laughs> ne descurcăm noi într-un fel <laughs> ți -e tot una unde dorm, nu așa, domnule? Da, nici vorbă, nu sunt nezuros asta e mare noroc și o să-ți ajute la noi <laughs> <laughs> Mă duc să pregătesc -o, ce <laughs> așa. domnul Conway mai vine cu un nepot perfect Nicolby, domnul... ia, bea și tu din licoarea asta fierbinte și nu mai tremura așa ca varga e. Poate nu-ți place ce noi <coughs> Nu, doar că prea tare pentru mă rog, cum crezi? Dar, tu, ce te scrie la mine ca la o panoramă, smaică? Mă rog mult, domnule, e cumva acolo... Acolo, ce, ce, ce anume? Ce-și prin tărtăcuța aia seacă? Oare cineva, vreau să zic, nu s-a aflat chiar nimic, domnule, despre cei care m-au adus aici? Cine m-a lăsat singur de atâția ani? <coughs> ce să scrie cineva despre tine, smargo <laughs> Niciun covințel în tot malderul ăsta de scrisor Și nici nu o să fie vreodată Niciodată? Nimeni? Cum? Acest copil i aruncat în voia soartă? A, a nu-ți pleca ureca la vaicărelile lui Frumoasă treabă, ce să zic O stârpitură că a tine mi-a fost lăsată pe cap de amar de vreme Fără să mi se plătească nimic După primii șase ani și fără să găsesc nicio urmă a celor de care aparți! Ah, frumoasă e spravă, nu e așa că trebuie să te hrănești și nu capăt niciun pen! Vă rog să mă iertați, domnule, am să caut să mi spășesc într-un fel vin. Ah, cred că băiatul ăsta devine din zi în zi mai înrăit. Cel puțin este mai ieftin decât un servitor. Nicolbi, Ia-ți porția de dincolo. Mulțumesc! Sunt sătul de pe drum. Ea, tinerețea... cum crești? Atunci, mai sănătoși să te culci. De ea seama, la șapte punct în picioare. Noapte bună! Noapte bună, domnule! Doamne, Sfinte, oare acest loc posac, murdar, se poate numi o școală? Sărmanul băiat, smike, șchiop și zdrențuit, poate să fie unul din elevi. Mai degrabă, cred că unchiul meu m-a trimis aici doar ca să scape de mine Dar trebuie să încerc să rezist aici cât voi putea îndura de dragul mamei și a lui Kate Oh, și niciun prieten către care să mă îndrept Doar nu să-l supăr pe acel amabil domn Cerbul Cu toată firea lui deschisă ah! Dar uitasem demisiva pe care mi-a îngredințat-o în ultima clipă domnul Nax Ah, ce lumină chiară ah, În fine Dragul meu tânăr eu cunosc lumea. Tatăl dumitale nu o cunoștea, altfel nu mi-ar fi făcut un mare serviciu când nu exista nicio nădejde să-l pot răsplăti. Nici dumneavoastră nu o cunoști. Iată, uite cum m-a găsit. Uh, Altminter n-ai fi plecat într-o asemenea călătorie. Dacă o să ai vreodată nevoie de un adăpost, cei de la Hanul de pe Silver Street, în Golden Square, știu unde locuiesc eu. Uh, scuză mă pentru greșeli. Cred că am uitat până și ortografia și cum se poartă din gotă. Pe vremuri eram și eu un domn, dar asta e și basta. Al dumitale Newman Knox. E frumos din partea lui. Tot e cineva care se gândește la mine. Când voi fi la strâmtoare, n-am să uit. M-am zbătut eu, deși sunt încărcat de treburi și uite că am găsit o slujbă și pentru fata dumitale, doamnă. Minunat, minunat. Chiar azi de dimineață îi spuneam lui Kate unchiul nu o să se lase până ce mă să facă și pentru tine ceva, draga mea. Kate? Da. Kate? Da. De ce nu-i mulțumești? Mama așteaptă mai întâi să vedem despre ce e vorba. Sunt nerăbdătoare, unchiule. Draga mea, dar timpul unchiului este măsurat. Are treburi însemnate în sit. Așa și este, doamna, iată situația, am puține cuvinte Slujba pe care m-am ostenit să o găsesc Este la o modistă și croitoreasă O modistă? Cum? La Londra, croitoresele nu trebuie să vă mai amintesc Fac avere. au trăsură cu doi caipuri sânge la scară Și ajung ah! persoane cu renume da. Nu e ce știai, dumneata, prin fundul provinciei oh, da, ceea ce spune unchiul tău este foarte adevărat, Kate, dragă îmi aduc aminte că azi, la prima vizită făcută la oraș ca tineri în Surăței, yeah. o domnișoară mi-a adus acasă o pălărie. Mm -hmm. Venise în prim galop, dar ghinion în fața casei, calul a picat mort. <laughs> Geoffrey zicea că de foame. E, erau alte timpuri, alte modiste, alte mărful. <coughs> Numele patruanii este madam. Mantelini, Eu o cunosc bine Dacă fica de găsește cu care să încerce slujba Aș lua cu mine chiar acum Ei? Nici acum nu ai nimic de spus unchiului tău, scumpa mea Foarte multe lucruri, dar nu chiar imediat Economisim timp dacă îi spun cele ce doresc pe drum Da, n-am nimic împotriva La revedere, doamnă, la revedere La revedere Datoria noastră de recunoștință crește mereu La revedere Bine, a sosit clipa să-ți descarci pe inima, nu nu, nu, sunt foarte îndatorată, unfeule. Voi încerca să fiu demnă de bunăvoința tată și... Da, foarte bine, foarte bine. E, fără lacrimi, știi, eu nu pot suferi prânzul. Știu, știu, știu, știu că din partea mea este o prostie. Da, sunt chiar sigur de asta. Dar trebuie să-ți spun o întrebare, Da, eternele curiozități E Ce mai e? Am să locuiesc acasă. Acasă? Da. Unde, unde, mă rog, unde aveți voi o casă? Vreau să spun doar că... Mama mea. De fapt, ai să locuiești sub arima Madamei Mantelinii Fiindcă acolo vei mânca, acolo vei sta de dimineață Până miez de noapte și uneori, poate și până în zăr Bine, dar trebuie să am și un loc pe lume Pe care să-l pot numi casă, Poate fi cât de modest, dar alt de Poate fi modest, Mititico, vrei să zici Trebuie să fie modest Ce, nu ești în toate mințile? Mi-a scăpat cuvântul său că nu am vrut să te cu ceva mult. Nu deci, de dar... De, prea sunteți neajutorați Oricum am prevăzut eu așa ceva și am vorbit despre tine Ca lucrătoare externă Deci noaptea te vei putea întoarce la casa voastră Modestă Bine, Nicolvi, mi-e teama căpuțul din curte înghețat, așa că ne-a scutit de spălat. nu pot de treabă! A. Nu poți să căseți la școalei! Și astăzi dimineața le servim porția de rețină! Așa v-a îndemnat, doctorul? Care, doctor? Mă fac A? să mor de Adică ce, după atâția neisprăviți care ne-au trecut prin mână, nu ne pricepem noi cum să le curățăm sângele? Mă duc să-i adun. Îi călim, nicălbii, asta facem! Dali, Iurea! Află, tinere, că trebuie să cape de rețină și me lasă, mai întâi fiindcă dacă nu ar avea niciun soi de doctorie, ar boli într-una și ne-ar pricinui o droaie de necazuri. Iar pe de altă parte nu le-am mai potoli pofta de mâncare nesățioasă. dar înghiți și pe noi, cu ghete cu tot. Nu înțeleg prea bine principiile Zmai! dumneavoastră. Mai! Nu trebuie, mai bune, Zmai! Da, Unde e lingura, șoca lui Smike? Ce-i? Ce cu lingura? Ce Cred că o aveți. Cred că o aveți buzunar! Ce face? Mă vadă. Aia, te uite! Ce colosule! Mai păcalit în adins! Mai păcalit în în adis! Hai, te reținerea aia! Pare să te mai durești la o umbră de zimiorcăi! Hai! Mă te-am dus ai, iubito! brito. hai? nu Hai, hai, hai, gura mare, nu-l omagie, gura mare. Așa, așa. Altul are. Altul. Haide, paretul. Ne noi ce zis nicălbii, doamna Squers este o femeie cât se poate de prețioasă. M-am convins, domnule, cât de prețioasă este pentru bugetul instituției. Băi, zău, așa, facem pentru zurbagie ăștia ceea ce prea puține mamă din întreaga Anglie fac pentru propriilor peciori. Sunt absolut sigur că n-ar fi în stare să le aplici asemenea tratament, domnule. Legă-mea, ai terminat cu doctoriceala? Am terminat-o. Ei, ei, voi te mai voi niște. Ia cărați în clase pe noi, ăștia care nu sunt în stare hai. să hai. călească așa hai. cu mine. Haide, mai S-mai! Ia-ți! Ia-ți! Ia-ți! Ia-ți! Ia-ți! Ia-ți! Ia-ți! Ia-ți! ți Ia-ți! ți doar trei băieți? Dar ce băieți? Unu și unu! Este prima clasă în studiul limbii engleze și al filozofiei. Nu e prea de vreme pentru ei? Nu, no, niciodată! Și nu mă mai întrerupe nicălbii. Băieți! Da, domnule! Acesta este nouul vostru profesor. Să vă temeți și de el. Da. Eh? Acum, ia spuneți-mi voi, ce ați pregătit pentru astăzi? Vă rog, domnule, eu am curățat fereastra... Din spate de la sala de mese Asta ai făcut? Da Vezi, filozofia practică Băiatul a curățat geamul ca să poată privi mai limpede lumea din jur Strașnic, strașnic Da, tu, tu Da, da, Cum ți-ai meritat hrana de astăzi? Păi, eu, eu am privit grădina Da, păi sigur, țin așa Botanica, botanica, o bună cunoaștere a plantelor Asta este sistemul nostru de gândire, E? Eh, ce părere ai despre rezultate? Este... este un sistem deosebit de folositor, <laughs> domnule. Este crețiu! Ia, elevul numărul 3, spune-mi Ce este un cal? Calul? A, ca, calul este un dobitoac, domnule. Așa și este! De vreme ce te descurci așa de bine printre dobitoace... Du-te și ai grijă de calul meu Să-i frezi spinarea cu paie da, <laughs> Gata, gata cu o clasă Să vină acum elevii Pentru care am adus scrisori de la rudele lor hai, hai. Da, e, Luați aminte da. Dacă vreunul din băieți Suflă o vorbă fără voia mea Îi rup bastolul pe spinare da, Liniște da, e, Ia să vedem Asta ce mai fi? A, Bolder! lui Bolder este în restanță cu două lire și jumătate la plata taxelor. unde e Bolder? Aici, aici. A, -a. A, ha, să știți că nu, nu e vina mea. E apropie de da. Boulder, așa. Curăși! Bolder, ești, ești tu puși la măni rușinată. Întocmai cadatornicul tău de părinte. Am constatat că ultima chelfăneală pe care ți-am tras-o nu ți-a făcut niciun bine. Trebuie să vedem dacă altă bătaie în lege nu o să mai scoată obrăznicia din tine. Smaic! cu el în pivniță până sunt gata să mă ocup de el. Așa. Așa. Avem aici o scrisoare pentru Cobei. Ridică-te, Cobăi! Da, domnule. Nu Sora ta trimite doi șilinci care tocmai bine achită geamul spart de tine Stai jos, scobăi Da, domnule da. Așa, mai e ceva ah, De la mama vitregă a lui Mops Unde ești și tu? Ia, iar ridică-te și ascultă bine da. Mama ta vitregă e măhnită să afle că ești nemulțumită aici? Lucru păcătos și oribil și speră că nu iau -a mea o să croiască din tine un băiat mai fericit. Smile? În el și pe mops alături de boltler. Vine și fac oameni din voi. Acum, Nicălbi, ai să auzi clasa a doua la lectură. Restul băiților să se ducă afară, să spargă gheața din fântână, să aducă apă pentru căzile noastre... Cursurile teoretice vor fi reluate la ora 1. Squaring! ia mai să vedem de e... bine lui Boulder și Mob! Da! Da, iubito! Nickelby, datoria ne cheama! Am credința că ai prins ce -i cu metoda noastră, eh? Chiar mai repede mai, decât îmi inchipuiam, domnule! Și bat jocuri de îmbăzătură. Asta nu e școală. E cea mai neagră casă de corecție. Ce aș putea face ca să-i ajut pe băieți? băieții? Vreau să încep cu această făptură părăsit în voia soartei crude. Hai, nu-i nevoie să te tem de mine, Smike. N-am să fac niciun rău. Vorbește-mi deschis. Hai, domnule, măcar dumneavoastră veți fi îndurători cu mine, nu-i așa? Hai, liniștește-te, liniștește-te. Hai de puțin curaj Se pare că ești mult mai aproape de adolescență decât ceilalți e, Nici nu mai știu câți ani au trecut de când eram doar un copilaj de o apă. Cel mai mic din toți Și tot aici rămân Dar n-ai chiar nicio rudă, nimeni care să te ajute? Pe câte știu nimeni Ori au uitat de mine ha, Nu trebuie să-ți speranța, Smaic Într-o bună zi, când nici nu te aștepți, va veni cineva și pentru tine Am văzut, ești un băiat simțitor ah, Vă mulțumesc Vă mulțumesc, dar nu pot avea nicio nădejde, și aici sunt mereu țapului spășitor Mike! Ați auzit? Trebuie să plinem Mike! Rosule, trece aici! Vedeți, să... Unde sunt lemnele pentru focul din bucătărie? Unde sunt lemnele pentru focul din bucătărie? De ce îl scrie pe noul profesor? Vă rog, doamnă Squieres, nu mă scrie cu nimic Mike! De ce nu mai ai ilustruit vinca Fiind de palavre cu noul profesor pe care te-ai să-l aduci de la Londra Doi mândoi au pierdut vremea de pomană Și asta, Nicolby? Haide, aplică sistemul Băiții așteaptă să continuăm lecțiile Bine, domnule, mă duc Și tu, stărpitură, marci la treabă Iubitul! iubito, ce părere ai despre Nicolby? Îl socot, <hânt> socotrofași ca un păun Ce poți aștepta de la fiul unui gentil om Nevoit să lucreze Ca să -ți țină zilele Ce mai mulțoi scârpos Să știi că eu am surprins privirea Când i-ai trimis pe Bolder și Mops Ca să fie ciomăgiți cum meritau <hânt> se făcuse negru, negru la față Gata, gata <hânt> să se amestece Las că vață el iubito în mm. E un chilipir, și L-am luat pe mai nimica Și rămâne al nostru câte vreme poftim așa, așa n să ne cășuneze nici cel mai mic necas, scumpete mm, Dacă nu se ține de slujbă Are la Londra o mamă și o soră amenințate să crape de foame <rătări> Așa să zic că... <rătări> Bine, să-l mai prind doar că se șopăie cu smaie, cu ricoțuri, <rătări> Și o să plătească scump amândoi N-avem nevoie de fire răzvrătite Draga mea, sunt sigur că nu se află vreo fire răzvrătită Căria noi doi să nu-i putem veni de hoa... <laughs> Două luni în fiecare săptămână primești o scrisoare de acasă mm -hmm. Da, Mike, suntem o familie foarte unită Cum merge cu lecția? Uh, nu pot citi până la capăt Nu-mi intră în cap și pace, tre' mereu Fă o pauză, poți încerca iar mâine Totdeauna am căutat mâncare să pot citi calma, Dar magistrul Scors nu și-a pierdut vremea cu mine niciodată Mă muncește mai rău ca oricând iar soția lui găsește totdeauna pricină Nu știu din cauza că te-ai prietenit cu mine, ei văd că am priceput prea bine cum merg lucrurile pe aici Vrea să ne rănească pe amândoi Dar poate-ți va fi mai ușor după plecarea mea Ai de când să pleci? Mi-e teamă că n-am încotro Soții scuiers mă urăsc și n-am putere ca să-i ajut pe băieți Dar pe mine m-ai ajutat Măcar știu ce înseamnă prietenia Din păcate, cred că prietenia mea ți-a adus doar mai multe suferințe Astăzi am primit o scrisoare de la Kate Muncește multe ore într-un loc mohorât Plata e ca o pomană, iar mama e lăsată singură toată ziua Prefăcutul de unchi mi le-a neglijat Nu pot suporta gândul că sunt neocrotite Trebuie să mă întorc la Londra Dar ce să faci acolo? Încă nu știu, Mike. Poate că voi găsi și o școală unde copiii sunt cu adevărat educați Un loc în care să fiu mândru că predau Există și asemenea locuri? Oh da, undeva Nu toate școlile sunt ca asta Dacă pleci înseamnă să nu te mai văd nici când Mike, fără dumneata mi-aș simțit viața atât de amenințată N-ar îndrăzni chiar să te răpună Mai, ți-e de bici? Te rog din suflet, nu pleca, te rog! Fie și un cu urmărațe ce suntem! Voi fi sunt date cu băieții! Bine-ați că altfel vă rostopolisc eu pe scarteadura! Și tu, Smaic? Smaic! Vrei poate să-ți mai sparg capul în alt loc, a? Smaic! Nicola, vii trimite-l înapoi pe netremnicul ăla! nu e la etaj, domule. Ca... Nu umbla cu minciuni! Nu e! Dumneata umbli cu minciuni! Ce? Nu l-am mai văzut de-aseară! Nu se prind păcălelile! Unde e? Pe cât cred, în fundul celui mai apropiat iază Ce tot vorbești. Adică insinuiezi că a fugit? Cât se poate de probabil Și ce motiv ar avea să fugă din acest destoinic așezământ? Poate știi că a fugit Ți-a spus că vrea să plece, a? Sunt foarte bucuros că nu mi-a spus Fiindcă atunci ar fi fost de datoria mea să vă previn la timp Ah! ceea ce fără îndoială ți-ar fi venit greu să faci, nu? Da, da, m-ar fi durut am mi interpreta sentimentele cu mare pricepere. Ce-s toate baza conile astea, Squares? <sus> Vezi, dacă te culese pe drumul profesor înfumurați, care a smut javrele astea ce roade culegi, tinere, care te înclase clasă cu băieții și să nu te mai miști de acolo până ce nu în noi. Dacă Hai, va fi nevoie am să ies. să o dată, Dacă ar fi după mine, nu te-aș mai ține în casă măcar un ceas. Nici eu -aș dacă aș fi singur. Ascultă, de... mergi prea departe, adică te lea. Ești socoț prea bun pentru mine și școala mea? De azi vei mânca în bucătărie! Așa. Am să-ți dau mai multe ore de făcut ca să n-ai vreme să pui ceva la cale. Mm. Și pe prietenul ăla, ticălos sau al tău, mai călă noi minte -mi. Nu mai să-l găsiți! Câteva ceasuri, dar uite că am pus mâna pe nelegiurit. Diavolul sus, cum se se tocmai împoiată. O să adun toți aici, se ia aminte cum e pedepsit un Doar nu să-ți... Eu să-ți topele aici. Cruțați-mă, domnule. Pirește, Odorule, am să cruț bastonul. Dar am să te viciuiesc până ce am să s fac pielea petice, fără ca să mor. Am fost împins, o fac. V-ați să zic că a fost vina mea? -a. Încetează! Testul cu atâta omenie. Și cine are să mă oprească, meu, eu, amicule? Eu! Ai nesocotit stăruințele mele de a nu-l mai asupri pe acest băiat nefericit. N-ai răspuns nimic la scrisoarea prin care ceream iertare în numele lui. Cu? Și garantam că va rămâne liniștit. Ți-ai făcut-o singur! Ce? Cum? Cătești să mă-nfrunți biloagăle? Dacă te mai atingi de Smike, o faci pe riscul dumitale. tale. Păzește spinarea! Prea mai scos din fire și sunt mai tare decât dumna la nevoie Mă Te-am avertizat! Ajută! -i! Ajută! -i! Ajută -i! Criminalul Ucid în mucid Square! L-am lovit! mai puțin decât merita Lungul șir de jignieri îndurate și La care am fost martor în vizuina asta murdară Împotriva unor oh, copii fără apărare Oh, ai, oh, oh, oh, oh, oh, Squares oh, oh. al educații. Să-ți pansezi rănile făcute de bruta asta Nicol Vei fi adus în lanțuri Nu scap Nici în gaură de șarpe oh. E bine Știu că mi-am pecetluit soarta aici Dar măcar m-am răcorit Merita Te vor hăitui Acum trebuie să pleci da Maică Ești rău lovit Nu Ia-mă cu dumneatate în Îți voi fi slujitor devotat Am să fac tot ce ai să-mi cer Dar te rog, nu mă lăsa aici Bine, ridică-te O să plecăm împreună la Londra Am acolo un prieten care s-ar putea să ne ajute Îl cheamă Newman Knox Să-mi cred ochilor, domnule Nicolaas Pe vremea asta, a Ai bătut tot drumul din Iorșari Până aici, cu băiatul acesta Aproape schilodit De un tiran șaf. Tare aș vrea să vă pot oferi Mai mult decât are hanul Coroana Te rog, te rog să stai jos Și să nu te mai frămânți mm. domnule Nax Ai fost și așa grozav de bun Norocul e că aici nu mă cunoaște nimeni În viața mea, nici nu am visat Că pot fi pe lume oameni atât de inimoși ai aflat ce am pătimit noi? N-ai vrea da. cum să-mi spui ce mai e cu ai mei Și câte unele a mai orzit fățarnicul meu unchi. Avem timp, berechet Ce o stare să-ți spun Totul de îndată? Ai să auzi mâine Și o să dormiți amândoi mai bine în căsuța mea Să dorm Oricât aș fi de istovit Tot nu voi închide ochii toată noaptea Dacă nu vorbești despre mama și despre Kate Și dacă ți spune ce vești au sosit din Yorkshire De la tiranii voștri îmi închipuiam eu Dar n-ai să-mi odihna Ce înseamnă încă puțină sărăcie și suferință Față de rușinea simțită Dacă aș fi stat cu brațele încrucișate Aș fi fost vretnic de disprez Dacă mai suportam măcar un ceas Un asemenea ticălos nelegiuit Și care caută să tragă tocmai legea de partea lui Acum <laughs> l tăpăcit bine Că mai zace și azi la pat <laughs> Dar maștera lui de nevastă i-a scris lui Dumitale Cum că l-ai fi atacat din senin pe magistrul Squares L-ai rănit grav și ai fugit răpind un băiat hârșit în rele și capabil de orice Au făcut și plângere la tribunal Lupul în piele de oaie Sunt mândru de curajul Dumitale, domnule Nicolas. Dar ce vei face mâine? Ce trebuie să se întâmple mâine? Păi... Unorabilul Ralph Nickelby își propune să îți înștiințeze mama și sora despre învinuirile aduse de Charlotte Annie Squares Și să găsească astfel motivul de a se lepăda definitiv de el oh, Ori să le rupă de dumneata Ce hain! Chiar atât de negru sufletare! O, oh, negru ca zmoala Bun, meu prieten, mă tem că ți-ai sporit necazurile împovărându-te cu mine Mai bine rămâneam la școală ce ar fi fost Smike, nu te-aș fi lăsat în ghearele lor pentru nimic în lume Odată și odată trebuia să-l și pe unghiul meu și să-mi singur răspunderea de-a familia. fi. Fie, fie. Două capete gândesc mai limpede. Până mâine găsim noi o cale de scăpare din lațurile lor. Da. Ia te uită! Nu ești dumneata tânărul gentleman care la începutul ierni a plecat în Yorkshire să predea la o școală? Domnul Ce Ce noroc! N-am uitat, Nicolaus, Să da. Mă gândeam că nu ne ai scris deloc Fiindcă ești prins cu multe treburi Da, nu cumva din pricina asta te-ai și tras la față Din cu totul alt motiv, domnule e. Sunteți atât de generos încât am să vă mărturisesc toate nepastele Care au căzut pe capul meu într-un loc unde credeam că voi putea Să le sădesc copilor dragostea pentru învățătură și adevăr Chiar așa? Da, sunt tare mâhnit Dar trebuie să-mi istorisești totul Poate sunt în măsură să mai mă îndrept ceva cu plăcere, domnule. Aduceți un rând de pungi fierbinte pentru toată lumea. bine, domnule, să vezi imediat. Așa. Și acum, tinere domnicălbii, să-mi în povestea dumitare de la început. Din ziua când ai pășit în acea școală a dezamăgirii și să nu sări niciun amănunt. Da. Că să întoarță, nu, așa? Deci număge mai l-am recomandat peicolo pentru o slujbă pe care mulți ar limitau. La mulți oriani lipsiți de orice sprijin. Altr-minte minteco prea de lume. Îmi punovă în joc pentru el, dar oricum, ar fi de datoria mea ca om de afaceri și om de lume să-l dau pe mâna justiției ha. dacă mi s-arim în față. Ha, cum e cu putință, ce s-a petrecut acolo? Scrisoarea săților scelsi e jalnic de limpede. Atac brutal, desmărț, răpirea unui minor iresponsabil Cu siguranță că nu poate fi vorba de Nicholas El la mijloc o eltire prin care acel oribil Squares vrea să-l piardă Copila mea, nedreptățește un om vrednic Fratele dumii s-a pus singur în rândul răufăcătorilor Și-a călcat cuvântul dat Așa că nu mai vreau să-l știu de toată familia voastră De mâine trebuie să părăsiți această locuință Dacă ar fi aici, Nicholas Ar avea poliția pe urmele lui Minișuna s-a <trui> Aha, dar, -a pe față, nu cumva vrei să mă lovești și pe mine? Altul în locul meu, poate ar și faț, asta! în meu, frate, liniștește-te, hai gândește-te, gândește-te! La ce să mă gândesc? Kate? Când mi-amintesc ce s-a petrecut în băgauna aceea, ar trebui să fiu de fier ca măcar să mai privesc în ochi. Ai uzurpat un numele unchi! Tu ai lui o la poate negi că ți-ai atacat cu sălbăticie patronul! L-am lovit cu bastonul cu care chinuia o droaie de copii flămânziți de avariția lui murdară. Și m-am amestecat ca să salvez un copil nerocit în bătăi, degradat în munci umilitoare. Ne minorul răpit din instituție? N-ai de gând să-l înapoiezi? Nu e obiectul josnicului Squares. Da, poate gând, acolo! poate ai de gând să-l adopți, că nu te poți întreține nici pe tine. Va rămâne cu noi, căci familia noastră nu mai are nevoie de o crotire, dumitale sufocantă. Măsoară-s cuvintele, tinere! De vreme ce nu ne mai socotim rude, te pot nimici! Stimate, domn! Londra nu vă aparține Domnule, nu vă cunosc Ce drept aveți să semnați zanii într-o familie? Dreptul unui om cu judecată când întrânește un tânăr meritoriu și năpăstui de neoameni Sunteți filantrop? Acordați pomeni familiilor de neajutorați? Nici vorbă Pur și simplu i-am oferit tânărului postul de secretar la firma mea Începând cu salariu de 100 de lire pe an Roza, vă face afacere mai faceți, domnule Nu vă faceți griji pentru mine Cret. Nu eu mi-am greșit, socotele, ci dumneata când ai pus la cale înjosirea și ruinarea propriului nepot Probabil că te așteaptă afaceri mai rentabile la birou Domnule Ralph Nicălbi De ce mai întârzie aici? Insulta aceasta nu va rămâne neplătită Dumneata ce cauți în banda asta, Nax? Hai la birou Nu mai am treaba acolo Ce vrei să spui? S-a întors lumea pe dos? Vreau să spun că domnul Ceribul mi-a oferit un post plătit de trei ori mai bine Decât primeam la dumneata Iar eu vă ofer demisia mea ei, ce se asamănă, să adună Dragă Nicolaas, totul se întâmplă atât de iute Ce înseamnă toate astea? Cum așa? Înseamnă doar că vom trăi și noi mai înleznit Datorită generozității domnului Ceribull oh. Nu numai că m-a angajat la firma sa Dar a găsit și o casă pentru noi toți Cu o chirie foarte rezonabilă Domnule Ceribull, vă vom fi recunoscători Toată viața <laughs> Dar deci ce o să iasă din această încurcătură infernală iscată de Squares? Lăsați-l pe seama mea scumpă, domnișoană Am și înștiințat pe cei îndrept ca să-i cerceteze temeinii, șarlataniile și brutalitățile ah. Temnița aceea botezată școală va dispare curând Iar, stimabilul Ralph Nickleby o să-și mai pierdă o unealtă, infamă. Înfrângerea suferită o să-i facă multă fiere mm, Surioare. Da Te rog să-l primești ca și pe mine, pe prietenul meu Până când îi vom descoperi familia, ale care urmele a șters blestematul de Squares, trebuie să-i găsim și lui un loc în noul nostru cămin. Smike, Smike, da. te vom face să uiți anii de suferință. Haideți, haideți, oameni buni. Ne așteaptă un plân străjnic pe care l-am comandat de azi dimineață ca să sărbătorim împreună încheierea fericită a acestor întortocheate întâmplări. <laughs> Nicolas Nickelby, de Charles Dickens. Dramatizare radiofonică, după romanul cu același titlu, de Eugen B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Nicolas Nickelby, Mircea Constantinescu. Doamna Nickelby, Tatiana Iecăl. Kate, Mirela Gorea. Ralph Nickelby, Ștefan Sileanu. Squares, Constantin Dinulescu. Doamna Squares, Dorina Lazăr, Nax, Corado Negreanu Cherbel, Ion Punea Smike, Răzvan Vasilescu În alte roluri Alexandrina Halic, Genoveva Preda, Paula Rădulescu, Constantin Fugașin, Daniel Horhocea, Gheorghe Pufulete Asistența tehnică, Nina Dinescu și Iuliana Grumeza Regia de studio, Rodica Leu Regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică Inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Titel Constantinescu.